Négy. Szegények vagyunk, de jól élünk, idézte Füredi József elégedetten apja egykori mondását az ebéd végeztével. Aztán egyik kezében a poharával, a másik tenyerével az asztallapra támaszkodva nyögve feltápászkodott, és poharát a talpánál fogva egyensúlyozva átbillegett a szalomba szivart keresni. Az asszonyok kérdőn egymásra néztek, majd egymás pillantását nyugtázva az asztalnál maradtak. Mennyivel egyszerűbb lenne a párkapcsolat, ha a férfiak úgy értenék a nőket, a nők pedig a férfiakat, ahogy az asszonyok szavak nélkül is megértik egymást, gondolta Etelka. Kérhetnék egy kapucsinót? kérdezte Mimi. Ugyanaz az olaszok szerint ilyenkor délután már csak pressó kávét vagy risztretót illik inni, de talán megbocsátják nekünk, amúgy sem szólhatnak egy szót sem, hiszen a határ svájci oldalán vagyunk. Mosolygott. Jó ötlet, én is innék egyet felelte Füredini. Te hogy iszolt cukorral, te abba, kakaóporral? Én te vagyok nevetett Mimi. Mindig mindent kérek, amit csak kínálnak. Hajrá, mindent bele! ez szokta mondani Jóska is én is úgy iszom. A csiszolt üveges szecessziós tálalóhoz ment. A fehér márványlapon patronos olasz kávéfőző állt, csészéket tett a két apró csőr alá, lágyan kattant a gomb, sziszegve, vékony sugárban ömlött a habos, magyaró-barna folyadék. Márványosra festette a rácsurgó tejhab. Aztán Etelka egy kis mintát szórt rájuk kakaóporból, és a kistányérra helyezett csészékkel visszaült az asztalhoz. Olyan nyomasztó hangulatom van, mondta, miközben megsimította a homlokát, és fenekét jobbra balra csúsztatva elhelyezkedett a széken. A férfiak is feszültek, Jóskát ismerve ő ilyenkor elviselhetetlen lesz. A férjeink egyébként se könnyű esetek. Ti óta vagytok együtt? Hú, kiszámolni is nehéz, sóhajtott Etelka. Együtt nőttek fel földön, mesélte. Aztán szerelem lett belőle, vagy legalábbis valami olyasmi, amit akkor annak hittek. Első szerelem, tette hozzá Etelka nyomatékosan, mert az első szerelmet mindig áhította a szokás emlegetni. Még akkor is, ha teljesen érdektelen kapcsolat volt, ők pedig már 45 éve együtt vannak. Ahogy leérettségiztek, összeházasodtak, így tudtak elmenekülni a szobakonyhából, mert akkoriban nem lehetett csak úgy összeköltözni a fiataloknak, magyarázta Etelka. Ő biológia szakra járt a TTK-ra a múzeum körútra. Jóska meg Moszkvába ment egyetemre, és Etelka öt éven át várta, hogy a kamaszkorból alig kinőtt férje, karácsonykor és nyáron hazajöjjön a szünidőkre. Mimi a szalon felélesett, ahol Füredi félig szenderegve szivarozott a füles fotelban. Épp csak oda lehetett látni a nyitott ajtónát. Jóska szivarjának füstje, ahogy félállomban pöfékelt, egyre haloványabban gomolygott, alig hanem mindjárt elalszik a szájában. Gondoltam Mimi. Aztán a hangját lehalkítva szinte súgta Etelkának. Ugye nem haragszóla, azt mondom, számomra úgy tűnik, mintha Jóska néha bántóan türelmetlen lenne veled. Etelka hosszasan, némán nézett Mimi szemébe. szemves volt számára a fiatalasszony, de alig ismerte. Nem tudhatta, nem éle majd vissza az őszinteségével. Bocsánat, lehet, hogy trampli voltam. Szabadkozott Mimi, amint megérezte, hogy aláaknázott területre tévedt, és igyekezett az ügyetlenségét őszinteséggel jóvá tenni. Amúgy is saját magáról akart beszélni. Az István és köztelévő lévő feszültségről. Az etelkának feltett kérdést pusztán bemelegítő párhuzamnak szánta saját problémája felvezetéséhez. Most mi is nehéz időket élünk át Istvánnal, és gondoltam, neked mégiscsak nagyobb tapasztalatod van a házasságban, hát ha tudsz tanácsot adni. De ha tapintatlan voltam, ne haragudj, nem akartalak megbántani. Tette hozzá engesztelően. Nem hiszem, hogy lehetne jó tanácsot adni a házassággal kapcsolatban. Sokat olvastam erről a témáról, ahogy nyilván te is Halomban állnak az idevágó bölcsességek a könyvesboltok polcain. Aztán, ha az ember utána néz a nagy hírű szerzők házasságainak és a gyerekeikhez fűződő kapcsolataiknak, kiderül, hogy szinte valamennyi egy csődtömeg. Mit ér az okoskodó elmélet, ha még maguk a szakemberek sem tudják hasznosítani? Kérdezte Etelka. Mondjuk István is kommunikációs szakértő, aztán épp csak kommunikálni nem lehet vele. Na tessék, helyeselt Etelka. Képzeld, a múltkor kérdeztem tőle, miért nem próbáljuk meg végre őszintén megosztani egymással az érzéseinket. Tudod, mit felelt? Éhes vagyok, és tele van a faszom a világgal. Ezek voltak az ő őszinte érzései. Hát... Az szó Jóskának sem tartozik az aktív szókincséhez, mondta Etelka. Nem is vagyok biztos benne, hogy érti pontosan mit jelent. Talán ha az első pillanattól fogva próbáltunk volna lelki dolgokról beszélni, akkor egyszerűbb lenne. De Jóskának nincs igazi anyaképe. Hogyan is lehetne, amikor alig emlékszik a mamájára? És arra sincs mintája, hogyan működik egy igazi család férjel, feleséggel, gyerekkel. Nem járt korábban lányokkal. Én voltam az első lány az életében, és rögtön házasság lett belőle. Éppen csak befejeztük az egyetemet, amikor jöttek a gyerekek. Néha úgy érzem haragszik rám. Engem büntet. Mintha én fosztottam volna meg az udvarlásoktól, a felelőtlen, vidám legény élettől, amire valószínűleg mindenkinek szüksége van, hogy kitombolja magát és lenyugodjon. De hát velem is ugyanez történt. Nekem se volt senkim rajta kívül. A szexet is együtt próbáltuk kitanulni, vakvezetett világtalant. Mert akkoriban még nem voltám igazi szexuális ismeretterjesztés, meg szexfilm, meg újságok, amikben minden benne van, még az is, ami nem kéne. Tudod, az a legfurcsább, hogyha Jóskával kettesben vagyunk, még mindig úgy viselkedik fele, mintha a mamája volnék. Mások előtt meg láthattad. Úgy aláz, mint egy önállósodni vágyó hülye kamasz az anyját. Merengett etelke az asztalra könyökölve. De nálatok mi a gond két ilyen szép, sikeres embernél? Nem is tudom. Töprenget Mimi. Mostanában úgy érzem, mintha egy idegennel élnék. Nem is értem, hogy ez korábban miért nem tűnt fel. Én változtam ekkorát, vagy István? Különösen mióta István sikeres üzletember és politikus lett, mintha kifordult volna magából. Lubickol a hatalmában elvárja, hogy istenítsék, Élvezi, hogy fügnek és félnek tőle, hogy egy telefonnal bármit elintézhet, egy tolvonással bárkit tönkre tehet. Mindenkit lenéz és megaláz. Egyre cinikusabb. Esténként kimarad. Tudod, a networking. Néha elutazik napokra, azt állítja üzleti útra, megy, aztán kiderül, hogy Mauríciuson és Ibizán járt. Ezek tényleg üzleti útnak hangzanak, ugye? Mimineg gúnyos volt a hangja. És tolja a haverokkal a kokaint, nekem meg csak a másnapi depressziója jut. Ez az egész annyira emlékeztet engem a pornós világra. Pedig azt reméltem, hogy éppen István fog megszabadítani tőle. A barátok feleségei is hasonlókról panaszkodnak. Fulladoznak a milliárdokban, egymást marják, és közben pakolják a Facebookra a képeket a családi idérről. Persze én is ezt csinálom, mint a két világban élnék egyszerre. Egy boldogban, a Facebookon, és egy valódiban, ahol magunkban viaskodunk. Nyilván az én hisztériáimat is nehéz elviselni. Gyerekkorom óta érzékenyek az idegeim. Legutóbb például úgy elborult az agyam, hogy megütöttem a gyerekeket. A fejüket is ütöttem, aztán térden állva sírva kértem bocsánatot tőlük. Gyerekkoromban, amikor a nevelőapám agyba főbevert, elhatároztam, hogy én sosem teszek majd ilyet a gyerekeimmel. De egyre nehezebben tudom fékezni az indulataimat. Esténként meg kell innom három-négy sört, hogy lenyugodjök. Már látszik is a hasamon. Lassanként sörhasam nő, mutatta a hasát Mimi. Ugyan már, nézd meg az én hasamat, nevetett etelka két tenyerét a hasára téve. Nem próbáltátok megbeszélni? Próbáltam, de ő csak mondja a hülyeségeit, hogy szedjem össze magam, vagy menjek pszichológushoz, és amikor beszélek hozzá, látom a szemén, hogy képtelen öt percig rám figyelni, mert csak magával, az ellenségeivel és az üzleti ügyeivel van elfoglalva. Olvastam egyszer egy jót, mesélte Etelka. A férfiak a házasság előtt abban reménykednek, hogy a nő sosem változik meg. A nők meg abban, hogy a férfi majd megváltozik. Nem lehet, hogy István régen is ilyen volt, csak nem vetted észre. Mert másra figyeltél, a sikereire, a szép kék szemére, meg a muszkliára. Látod, ezt nem tudom. Mi, mi az ajkát, Dolok lehet, hogy amikor összejöttünk Istvánnal, nem is szerelmes voltam, csak hálás azért, hogy a múltammal együtt felvállal. Mert akkoriban én már nagyon szerettem volna családot, gyerekeket. És az is lehet, hogy én inkább csak egy régóta vágyott trófea voltam a számára. Meg a reménye a napi tuti sexre, mert az előző feleségével a szex sem működött rendesen. Egy pornóztártól meg ugye ez a minimum, ami elvárható. Nálatok legalább működik a szex, mondta etelek a zavartan a szemét lesütve. Nálunk ez is gond. Nem igen tudok nőkkel ilyesmiről beszélni, csak a barátnőimmel. Ők meg annyit értenek hozzá, mint én, vagyis semmit. A szexuális tanácsadó meg nekem kicsit olyan, mint az autószerelő. Férfi dolog. Úgy tűnik, minket meg lassan már csak a szex tart össze. Lánykoromban azért csináltam, hogy szeretetet és törődést csikarjak ki magamnak, mert a férfiakhoz csak így lehet közel kerülni. De ma már nagyon hiányozna, ha nem volna legalább ennyi intimitás az életemben. Megnyugtat. A barátnőim azt mondják, a szex inkább a férfiaknak fontos. A nők meg beletörődnek, magyarázta Etelka. Én is olyan kötelességnek tekintettem mindig, mint a mosást, a bevásárlást, meg ahogy a gyereket iskolába a kutyát megsétálni kell vinni. Mert különben gyűlik a szennyes, a kutya a szőnyegre csinál, a férj meg agresszív lesz. Jóska mindig dühös volt, amikor látta, hogy én nem élvezem. Már régóta nem is közeledik hozzám. Azt hiszem, szeretője van. Fáj, de nem bánom. Szerintem a nőknek is kell a szex, vélekedett Mimi. A férfiaknak viszont nem elég, ha lefekszel velük, vagy kényezteted őket. Az egójuknak szüksége van arra is, hogy lássák, közben te is megőrülsz az élvezettől. És nem azért, hogy neked jó legyen, azt leszarják, hanem mert úgy gondolják, ha gyönyörűséget tudnak okozni neked, akkor függővé válsz tőlük, a hatalmukban vagy. Biztosan ezért bosszantja jóskárt is, hogy nem élvezed a szexet. Nem érzi a hatalmát feletted. Nálatok mekkorák a gyerekek? Hallottam a dzsakúdziban, hogy lányatok van. Caroline, ugye? Ez bonyolult, válaszolta Etelka. Most ő nézett a szalon felé, ahol Jóska bóbiskolt. Majd visszafordult Mimihez. Ez bonyolult. Ismételte halkan. Úgy tűnt gondolkodik, belevágjön-e egyáltalán a történetbe. Aprót sóhajtott, aztán belekezdett. Valójában két gyerekünk van. Karcsi a kisebbik négy éves volt, amikor azt mondta, tetszik neki a szomszéd autószerelő kisfia, és ha megnő, szeretné a felesége lenni. Mesélte. A szomszéd fiú nem volt különösebben szép gyerek, amolyan és kerekfejű, turcsi orrú kis volt, de nagyon kedves, és először nem is tulajdonítottam jelentőséget a mondatnak. Kacsi még kicsi, gondoltam, talán nem tudja pontosan, mi a különbség tetszés és rokonszenv, barátság és házasság között. Biztos szeretne felnőtt korában is a kis barátja közelében lenni. Egy lakásban lakni vele, mint az anyja meg az apja, ezért mondhatta, hogy szeretne a felesége lenni. De aztán feltűnt, hogy Karcsi szívesebben játszott a kislányokkal, mint a fiúkkal. És Jóska hiába erőszakoskodott vele, egyre ingerült ebben, hogy menjenek focizni, birkózzanak, szereljenek autót, Karcsi inkább a kislányokkal akart babázni. Egy nap, amikor láttam, hogy könnyes szemmel vágyakozik a játékbolt kirakata előtt egy babára, annyira megsajnáltam, hogy megvettem neki. És ő nagy szeretettel tutújgatta, etette, altatta. Ha ez a gyerek buzi lesz, csapom kelt ki magából Jóska. Ugyan már tiltakoztam, nem vagyunk egyformák. Karcsi érzékeny gyerek, lehet, hogy majd olyan apuka lesz, aki szívesen segít a háztartásban, meg a gyerekekkel a feleség egyszer talán még hálás lesz érte. Élt ki a macsó apaságodat Ferivel, mondtam. A nagyobbik fiunkra célozva, aki pontosan olyan keménykötésű, vagány srác volt, mint Jóska gyerekkorában, és még külsőre is emlékeztetett az apjára. Amikor Karcsi nagyobb lett, úgy hat-hét éves, azt állította, hogy ő nem fiú, hanem kislány. Nem Karcsi, hanem Karola, és nem akart fiú ruhában járni. Az áruházban megbeszéltem az eladókkal, hogy átcsempészhessek a fiú részlegből néhány pólót, farmert, pulóvert a lány részlegbe. Így bizonygattam karcsinak, hogy ezeket nyugodtan hordhatja, hiszen lányruhák. és a fondorlatban a divat is segített, mert újabban a fiúk is rózsaszínben, lilában, türkizben, neonzöldben járnak, és a farmer nadrágok is hasonlók. Legfeljebb a lány nadrágok némelyikén van egy kis szívecske vagy virág. Amikor aztán Karcsi könyörgésére játék babakocsit is vettem neki, hogy legyen miben tologatnia a gondosan felöltöztetett babáját, Jóska végképp kiborult, hogy buzit csinálok a gyerekből, is. megszűntek a közös vasárnapi családi séták, mert Jóska nem volt hajlandó végigmenni az utcán a babakocsiját büszkén tologató kisfiával. Karcsi viszont hisztériázott, hogy nem hagyja otthon a gyerekét, mert az ember nem hagyja otthon a gyerekét, ha sétálni megy. Ettől fogva kettesbe jártunk sétálni, Karcsi Karolával. Pontosabban hármasban, hiszen vittük a Zsuzsi babát is. Lassan hozzászoktam, hogy közben az utcán összesúgtak mögöttünk az emberek, vagy ránk nevettek. De voltak ifjú apák, akik a közeli parkban... A valódi gyereküket tologatták a valódi babakocsiban, és apatársként üdvözölték a babáját tologató kisfiamat. Ferit nem zavarta, hogy az öccse lánynak tartja magát, viccesnek találta. Érdeklődve megszemlélte a kislányos kincseit, a kötőket és láncokat, amiket karcsi az ágya mellett egy kis asztalkán tartott. Jó testvérek voltak. Feri korától megvédte az öcsét, és hamar híre ment, hogy aki gúnyolni merik, karcsit, annak a bátyjával gyűlik meg a baja. Feri pedig félelmetes verekedő hírében állt. Nem szívesen húztak ujjat vele. – Vigyázz a szádra, mert beverem! – mondta egy alkalommal Feri egy srácnak, aki leköcsögözte karcsit. – Gondold meg, hogy beszélsz az öcsémmel! – A hugoddal! – javította ki karcsi. – Mi van? – mered Feri az öcsére. – Nem az öcséd vagyok, hanem a húgod – felelte nyomatékosan Karcsi. – Jó, törődött bele Feri, és ismét az idegen fiúhoz fordult. – Szóval, ha egy rossz volt szólsz a húgomra, szétverem a pofádat. A fiú bambán nézett, látszott az arcán a tanácstalanság, de a lényeget a kilátásba helyezett pofont értette. Mint hogy Karcsi kiskorától nyíltan vállalta a másságát, ez megkönnyítette a barátai és az iskolai osztálytársai helyzetét is. Emlékszem, az első nap a gimnáziumban az egyik osztálytársa, amikor meglátta Karcsi lányos külsejét, azt kérdezte, mi van, te buzi vagy? Nem vagyok buzi, felelte Karcsi. A buzik a saját nemükhöz vonzódnak, én meg a fiúkhoz, és én lány vagyok. Karola Nyújtotta a kezét a megzavarodott srácnak. Egyébként azt se szégyelném, ha buzi lennék, sőt, még azt se, ha hülye lennék, és előítéletes. Csak akkor nagyon szomorú lennék. Tette még hozzá. Az osztálytársai jót röhögtek, és ettől fogva még büszkélkedtek is Karolával. Ha nyilvános helyeken vagy bulikon bárki belekötött, egy-két osztálytárs vagy barát azonnal a védelmére sietett. Csak Jóska nem tudott megbékelni a fiával. Azt mondogatta, hogy régen a fiúk fiúk voltak, a lányok meg lányok, és amíg ez a műtéti lehetőség nem merült fel, senkinek eszébe sem jutott nemet váltani. Most meg úgy tűnik divat lett buzinak lenni. Ilyenkor mindig hozzáteszi, hogy a nőknek lassanként kinő a faszuk. Bocsánat, de így mondta. A férfiak elnői esednek. a sok melegtől meg egyre több meleg lesz. Hiába magyaráztam neki, hogy a fizikában valóban a meleg a hideg felé áramlik, de ez nem hőtan, hanem embertan. Biológusként alaposan beleástam magam a témába. És tudományos munkákat adtam Jóskának, olvassa el, milyen genetikai, hormonális és lélektani háttere van a homoszexualitásnak és a transzexualitásnak. Hogy lássa, nem döntés és divat kérdése a szexuális irányultság, és az se, hogy ki milyen neműnek érzi magát. Az esetek többségében ez már az anyam mégben eldől. Az üldözésnek vagy az önmegtagadásnak pedig tragikus következményei lehetnek, magyaráztam neki ha csak szívátültetés menthetné meg az életedet, vállalnád? kérdeztem tőle egyszer. Hát persze, felelte Jóska. És ha csak női donor lenne, inkább női szívvel élnél, vagy szívesebben meghalnál? Jóska zavarba jött. Jó, az vészhelyzet, válaszolta. És ha micsodádat levágatnád divatból? kérdeztem. Ugyan... Hiszen még a hajadat sem vágatod le szívesen. Hát ha ezeknek az embereknek ez vészhelyzet, nem divat. Jóska okos ember. Az eszével pontosan értette a magyarázatot, csak a szívével volt képtelen elfogadni a helyzetet. Valahonnan mélyről, ahol a tabuktól való félelmeket rejtegeti a tudatunk, onnan kúszott elő a tiltakozása. Meg szégyenérzett gyötörte, mit szólnak majd hozzá mások, mikor ő büszkélkedni szeretett volna a fiaival. Nem kárhoztatom Jóskát? Azt is képtelen elfogadni, hogy én nem eszem húst, mit kezdhetne azzal, hogy a fiáról kiderül, hogy lány? A bizonytalansága fordul át agresszióba, ezért hörög akkor is, amikor a nők társadalmi szerepe kerül szóba. Karolát az érettségi után felvették a Cambridge-i egyetemre. Biológus lett, mint én, és sikeres kutató, mesélte elka büszkén. De az apja továbbra sem tartja vele a kapcsolatot. Azt mondja, nem tud ránézni. Így csak mi követtük Ferivel Karola műtéti sorozatát, amit titokban én támogattam anyagilag is. Etelka a telefonja fotói között böngészet, aztán rátalált a képről, amit keresett, és Mimi elé tartotta. A képről egy büszke tekintetű, titokzatos, finom arcú lány nézett szemben Mimivel. Ő, Caroline Füredi, mutatta. Szép lány, mondta Mimi, büszke lehetsz rá. Azért ez nem olyan egyszerű, felelte Etelka csöndesen. Könny csillogott a szemében. Valamennyünket megviselt a dolog, de amikor Feri meglátta a húgáról a fotót, azt mondta, hogy ebben a képutató világban, ahol mindenki hazudik, végre van valaki, aki bátran meri vállalni önmagát. Etelka fejével megtörölte a szemét és letette a telefont. Én csak akkor hozom szóba Jóskának a lányát, ha bosszantani akarom ha bánt engem. Mimi hallgatott. nézte az asszonyt! Amikor Amsterdamban dolgoztam, volt egy színpadi transvestita barátom, vagy inkább barátnőm, ahogy vesszük. Szomorú, magányos lány volt, nagy barna szemekkel, sovány volt, mint egy agár. Hónapokkal korábban dobta ki a szerelme. Nem volt senkije és. Biztosan tudod, a magányba többen halnak bele, mint betegségek beszerte a világon. Egyik nap Lola ment hazafelé a bárból, ahol énekesnőként dolgozott. Cudar idő volt, zuhogott az eső, csak néhány ember járt az utcán, ők is a nyakukat behúzva, földreszegezett tekintettel siettek az esernyőjük alatt. És akkor az egyik sarkon Lola meglátott egy kóborkutyát. Kilátszottak a bordái, olyan somány volt. Ült az esőben, csatakokban lógott a bundája. Csurgott a szemébe a víz, de nem bújt el egy kapuajba. Ott ült, és nagybarna szemével figyelte az embereket. Bizonyára túl volt már mindenen. Sokat bántották, nem várt már senkitől semmit. Nem akart senkire ráakaszkodni. Nézte az embereket, csöndesen ült és várt. Hát, ha elfogadják. És mi történt? kérdezte Etelka. Ebben a pillanatban hatalmas robaj hallatszott. Belereszkedett a villa. Mi volt ez, földrengés? kérdezte Etelka sápadtan. Na még csak ez hiányzott. Füredi állt az ajtóban, a szívar remegett a kezében. Ez meg mi a franc volt? Ézsiásék beszaladtak a konyhából, Mindenki várakozón benedekre nézett. Kőlavina rázódult a házra. Szólalt meg benedek kimérten. Pontosan tudta, mi történt. Ettől tartott. A villa mögött olyan meredek volt a sziklafal, hogy nem állt meg rajta a hó, és a lavina sodorta magával a hordalékot, a földet, a növényzetet, a köveket. István felment a szobába, mondta Mimi, és elindult megkeresni a férjét. Benedek ment utána. Amikor Mimi és Benedek beléptek a lakosztályba, Sárádi mozdulatlanul feküdt az ágyon. A mennyezetet bámulta. Mimi a férjéhez rohant, mellét érdelt a földre. Jól vagy, mi a baj? Semmi, felelte Sárádi István. Majd elmondom. Mi volt ez a robaj? Benedek azt mondja, kül omlott a villára. Megnézem a podlást! Közölte Benedek, amikor megbizonyosodott róla, hogy Sárádi nem sérült meg. István, mi a baj? Kérdezte Mimi ismét, ahogy magukra maradtak. Már-már esdeklő volt a hangja, mert István továbbra sem vette le a szemét a mennyezetről. Összeszorított fogakkal feküdt, az izmok táncoltak az arcán. Kiszállt a navazirodába. az irodába. A gazdasági nyomozók elvitték a dokumentumokat, és lefoglalták a számítógépeket. Felelte. Mimire emelte a tekintetét. Dű és félelem volt a szemében. Szólj azonnal a barátaidnak, ajánlotta Mimi. Jó ötlet, kivéve persze, ha ők állnak a háttérben. Amikor három hete visszadobták két pályázatomat, már gyanítottam, hogy ez jel, mert az utóbbi években nem fordult elő ilyesmi. Akkor azt mondták, ennek nincs jelentősége, ez most így alakult. Éreztem, hogy hazudnak. Mindenképpen megpróbálok valamit intézni, csak innen a távolból nem könnyű. Nem fogadják a ívásomat, és nem válaszolnak az e-mailjeimre sem. Mire kiléptek az ajtón, Benedek már a padlásról jött lefelé. Beszakadt a tető, javítom, magyarázta tömören. Gondolatban már azon járt az esze, hogyan tudná eltorlaszolni a rést, mert ha újabb havazás kezdődik, sijelhetnek a padláson. A szalomban füredéjék várták. Beszakadt a tető, mondta Benedek nekik is. Tőle szokatlan módon Némi aggodalom ült az arcán, de sietve összerendezte a vonásait. Kitalálok valamit. Füredi felmutatta a telefont a kezében. Hívtam közben a helikopter szolgálatot, rendelni akartam egy gépet, de folyamatosan foglalta vonal. Most elég népszerű lehet az a cég. Fűzte hozzá Sárádi. A helikopter számára is elő kell készíteni a terepet, villant Benedek eszébe, mert ilyen hóban nem tud leszállni. Ha csak megközelíti a villát, a rotor úgy felkavarja a havat, hogy semmit sem fog látni a pilóta. Próbáljanak meggyugodni, nem lesz gond. Olyan megnyugtató ez az ember, suktam Mimi és követte a tekintetével Benedeket. Nekem olyan biztonságérzetet ad, nem kellene segíteni neki, fordult Istvánhoz. A szupermenek és a dzsedi lovagok egyedül szeretnek dolgozni. Tudod, drágám, a magányos hős, felelte Sárádi. Majd szól Benedek, a segítségre lesz szüksége, közölte Füredi. Addig ígyunk valamit, az ilyenkor jót tesz. Van egy Cseresnye hordóban érlelt Glamoury Single Malt Whisky. Fekete csokoládé és narancs utóízzel, Szerintem éppen ilyen alkalomra találták ki. És elszívok hozzá egy Rómeói Julietát. Kitart velem. Na hallja magának, aztán van egy idegrendszere, Jóska, mondta Mimi. Dőránk a hegy, maga meg vidáman iszogat és szivarozgat. Iridlem. Ráénünk akkor pánikolni, ha majd Benedek ideges lesz. Igaz, még nem láttam. De veled meg mi történt, István? Kicsit sápat vagy. Semmi. Üzleti hír. Nagy a tülekedés a kondér körül. Nem érdemes foglalkozni vele. Üzletemberként nyilván ismerősek számodra is az ilyen akciók. Hallottam már ilyen csudát. Bólintott Füredi. A padlásról bútortologatás, lapátolás, kopácsolás hangja hallatszott. Benedek halomba gyűjtötte a tető beszakadt törmelékeit. Aztán a padláson talált ágymatracokat, sérült bútorokat és ládákat egymáshoz illesztette, összeszögezte... Gondosan befette vastag fóliával, és eltorlaszolta vele a beszakadt tetőrést. Egy száll pólóban dolgozott. Így is szakadt róla a veríték. Amikor a testére tapott neonzöld pólóban a szalom mellett átvonult a szobájukba, hogy vacsora készítés előtt lezuhanyozzon, Mimi rajta felejtette a tekintetét, és egy pillanatra összeakadt a pillantásuk. Milyen szákás izmos teste van ennek az embernek, pedig már nem lehet fiatal, gondolta Mimi. Hány éves benedek? kérdezte súgva etelkától. Megmondom én neked, amikor Jóskával mi 17 évesek voltunk, akkor fejezte be az egyetemet, vagyis akkor volt 23, most, hogy 61 évesek vagyunk, ezek szerint ő 67 éves. Jól számolom, ugye? Nagyon jól tartja magát. Ötvennek alig látszik, válaszolta Mimi elismeréssel. Ráadásul Erzsi azt mesélte, kevesen múlott, hogy egyáltalán élve maradt. Tette hozzá Etelka. A baba halmozott fejlődési rendellenességgel jött a világra, ajakhasadék, dongolábnyitott nyitott hasfal, sorolta az orvos, amikor Benedek született. Nem sok remény van, hogy túlél ide de jobb is úgy neki, nagyon sajnálom. Tette hozzá végül rutinos együttérzéssel. Ézsias Vince érezte, kifut a vér a fejéből. Elszédült, meg kellett kapaszkodnia a falban. – A feleségem hogy van? – kérdezte rekett hangon. – A felesége állapota kielégítő, de nyilván nagyon megrázza majd őt is, hír, segítsen neki – ajánlotta az orvos. – Maga viszont nagyon sápat, rosszul van? El jön itt nekem! – a felesége jelenleg a szülőszoba folyosóján a kerekes hordágyon alszik, üljön le nyugodtan, itt megvárhatja, amíg felébred, közölte. Meglapogatta a férfi vállát, és faképné hagyta. Ésiás vince a kórház halvány zöldre festett folyosóján a vécé mellett egy lepattogzott fehér padon üldögélt. A nyitva felejtett ajtó résén át kiszökött a húgy szag. Nézte az elhaladó betegeket, a szaporán kopogva lépkedő nővéreket és a himbálozva járó unat arcú orvosokat. Fehér köpenyüken a tekintélyüket jelképező törzsi nyakdíszükkel a stetoszkóppal. Ézsies vincéből a remény bánat kénysárga fényes sugárzott. Néhányan, akik érzékelték, lopva rá pillantottak, aztán mentek tovább. Egy nővér át meg előtte. Zavarában nagyot nyelt. Ön, úgy tudom, említette a doktor úr, hogy sajnos kicsi az esély, hogy a baba élve marad, de az a szabály, hogy ilyenkor is nevet kell adni neki. Gondolkodtak, mi legyen a neve? Az apa mélyet sóhajtott. Maga elé bámult. Több névi szóba került, amikor a gyereket várták, de még nem döntöttek egyik mellett sem. Nem számítottak rá, hogy a baba két hónappal korábban érkezik. Ben Benedek, Nyöktek ki aztán Ézsiás Vince bizonytalanul. Legyen a neve Benedek, így hívták a nagyapámat is. A nővér sajnálkozva nézett rá. Szeretné látni a babát? kérdezte. Vincét váratlanul érte a kérdés. Abban bizott ráér akkor megnézni, ha eldől, egyáltalán élve marad-e a gyerek. Mit nézzen egy kis szörny szülöttön, gondolta szorongva. Félt a látványtól, de aztán szégyenkezve úgy döntött, hogy is, ez a gyerek mégiscsak az ő fia. Mégiscsak úgy illik, hogy a földi világ kapujában az édesapja köszöntse. Ézsias vincét a kórház zegzugos labirintusán át a csecsemő osztály folyosójára vezették. elúsztak egy függönyt, és az üvegfalon túl, mintha hófehérke mesebeli koporsójának kicsinyített másai volnának, inkubátorok sorakoztak. Az egyik mögött ott állt a csecsemős nővér, és mutató ujjával az üvegdobozra bökött. Ő az... Olvasta le Ézsiás Vincő a jelentőségteljes tűmondatot a A gonosz varázslatra hófehérke helyette törpe feküdt az üvegkoporsóban. Az apró emberke felső ajka szétnyílva. Hasán pelenka, torsz kis lábát szégyellősen maga aláhúzta, karjából kanül vezetett az infúziós álványhoz, és az orrából műanyag lélegeztető csövek lógtak ki. Ézsiásnak eszébe jutott, amit egyszer régen olvasott, hogy egy amerikai orvos a 19. század végén Berlinben a világ kiállításon látta először az új találmányt, az inkubátort. És azonnal vásárolt belőle néhány darabot, de hiába kínálta hazájában a kórházaknak, az amerikai orvostársadalom kinevette. Végül a Coney Islandi vidámparkban mutogatta negyed dollárért a koraszülötteket, ott, ahol törpékre, kétfejű borjakra és szakállas nőkre csődült a nagy érdemű, és a bevételből több ezer babát kezelt és gyógyított közel négy évtizeden át. Az ő fiát is így mutogatta volna pénzért a doktor, gondolta ézsiás vince. A csecsemű osztály orvosa kijött hozzá a folyosóra. Átszállítjuk a kisfiút a klinikára, és ott gyorsan megműtik, mondta. Reménykedjünk. Mást úgy sem tehetünk. A gyermekklinika intenzív osztályának egyik fiatal orvosa Jász doktor, Ézsi Jász vince iskolatársa volt. Magas, vékony, kopaszodó, szemüveges férfi. Megnyugtató stílussal, amit a legjobb orvosok is csak évtizedes munkával képesek kifejleszteni magukban, és ami... A feleségeik állítása szerint kizárólag a munkahelyükön működik. Otthon soha. Hülye is lesz? Kérdezte Ézsiás, amikor Jász doktor a műtétek után néhány nappal aprólékosan megvizsgálta a baba reflexeit. Ki lesz hülye? Kérdezte Jász doktor. Hát a gyerek. Azt mondták, hogy ezek a halmozott fejlődési rendellenességek gyakran értelmi fogyatékossággal is járnak, felelte Ézsiás Vince. Az a hülye, aki ilyenekkel traktál téged. Meg te is hülye vagy, ha elhiszed. Ez a kisfiú kimondottan értelmes lesz, állította Jász doktor. Mert ezt te meg tudod állapítani egy koraszülött csecsemőről, kételkedett Vince. Igen, meg lehet állapítani. Erősködött Jász doktor. Nézd meg az okos kis pofiát, a reakcióit, az élénk mimikáját, a figyelmét. Nagyon okos kis lesz, és jó pasi. Az öreg prof mágos, elképesztő keze van. Bent voltam a műtőben, amikor operálta. Meg fog gyógyulni a fiad, és ha majd felnő, remélem jó segberúg mindenkit, aki nem hit benne. Mondta Jász doktor. Benedek már az inkubátorban elhatározta, hogy valóra váltja a fiatal doktor jóslatát. Pedánsan nyalogatta a fölélógatott gészszalagról a cukrozott oldatot. Minden beavatkozásra százszázalékosan reagált, a műtéteket összeszorított szájjal, zokszó nélkül tűrte, és két évesen addig küzdött, erőlködött, próbálkozott, míg a család boldog zokogása közepette felállt a műtött kacskalábára, és bizonytalanul, de diadalittasan elindult az anyja széttárt karjai felé. Soha nem engedte, hogy bárki segítsen neki, miközben ő kinek, mikor segíthet. Később pedig a szülők minden félelme és aggodalma ellenére maratont futott. Hegyet mászott, és a legveszélyesebb terepekre ment szűzhóban hóban síelni, mintha a veszélyek vállalásával is állandóan azt üzenné a világnak, hogy nem ér kevesebbet másoknál. Amíg Benedek a padláson dolgozott, Erzsi mindent gondosan előkészített a francia vacsorához. Betolták kocsin az ételt. A méz sárga sárgadényjét az enyhén sós, füstölt pármai sonkával a tetején, a pikáns saftra olvadt, kise fanyar, avernyi kék sütött endéviát, a csokoládé színű, súlyos illatú vörösboros böv burgonyont parasztálban, vékonyra szeletelt, csípős, hegyes zöld paprikával a tetején, s végül a barackos tártott párféval. Amikor még tudott beszélni, Benedek mindig élvezettel mesélt az ízekről, amelyek őt nem csak gasztronómiai szempontból érdekelték, hanem szellemtörténetileg is. Mert a zamatnak is van filozófiája, akár a bornak, mondogatta régen. Már az ókori görögök is foglalkoztak vele. Jó persze, mivel nem foglalkoztak az ókori görögök. Tette hozzá. Demokritos például az ízek különbözőségét az atomokra vezette vissza, és ő ugyan még csak négy alapízt említett, az édeset, a keserűt, a savanyút és a sósat, de Arisztotelész már hét ízig jutott, ide sorolva a csípőst, a fanyart és a csípősen fanyart is. Már aztán meg valóban terjedelmes lett a lista, folytatta gondolatban Benedek az endíviát szervírozva. Kanállal vékonyan rácsurgatta a kékes fehér mártást a sült zöldségre. A korábbi ízek kiegészültek többek között a fűszeressel, a zsírossal, az íztelennel, a fémessel, sőt a rothadóval és a vizeletszagóval is. Milyen jó, mosolygott magában, hogy nem hallják a gondolataimat, mert elég undorító dolog lenne evés közben ilyen ízeket említeni. Minden esetre felfedező, kedvű, kíváncsi ember lehetett, aki az utóbiakat is megkostolta. A felfedezések, a különböző kultúrák keveredése változatos fűszerekkel gazdagították az ízlésünket is. És milyen érdekes, gondolta Benedek Sárádi Istvánra nézve, hogy a táplálkozásban még az előítéletes emberek is sokkal nyitottabbak és engedékenyebbek, mint ahogy egyébként az idegenekkel viseltetnek. Utálják az arabokat, de sorban állnak a kebabárus előtt. Megvetik a kínaiakat, de ott tolonganak a kínai éttermekben. Lenézik az indiaiakat, de azzal dicsekednek, hogy milyen jól ismerik az indiai fogásokat. Ez a menü még utolsó vacsorának is elmenne, csettintett a nyelvével Füredi József. Mégis csak jobb tele gyomorral meghalni, mint üressel, nem igaz? Ki tudja, milyen koszt vár ránk a túlvilágon? Nyilván mennyei, felelte István, vagy pokoli, majd kiderül. Nevetett a saját szellemességén. Ezzel nem kéne viccelni, szólalt meg etelkasszorongva. szorongva. Tálalás közben Benedek azt figyelte, hogyan esznek fürediék és sárádiék. Mondják, hogy játék közben derül ki valakinek a jelleme, de szerinte evés közben még inkább. A finnyáskodó etelka megcsappant életkedve például az étkekhez fűződő viszonyából is kitűnik, gondolta. Jóska ellenben evés közben is zsákmányol, felfalnál a világot. Sárádi ugyan inyencnek tartja magát, valójában inkább féltékenyen habzsol, Félszemmel másokra pislogva, nehogy lemaradjon egy jobb falatról. Mimi pedig, nos, furcsa mód Mimi étkezésében van valami vele született elegancia. Mimi érzék ilyen eszik, állapította meg Benedek, és eltelve nézte, hogy a nő félig nyitott nedves ajkához emelte a falatot. A száj egyszerre a születésnek, az isteni kinyilatkoztatásnak és a halálnak, a pokol mindent elnyelő torkának a jelképe. Maga sem értette, miért éppen Mimi húsos ajkairól jutott mindez az eszébe. Tényleg, hol tárolják ezt a sok finomságot? Kérdeztem Mimi. És meddig bírjuk még élelemmel, ha járhatatlanok az utak, és nem lesz utánpótlás? Nagy hűtőnk van, jó pár napig bírjuk még kosztal, felelte Erzsi mosolyogva. Legfeljebb majd kisebbek lesznek az adagok, és egyszerűsödik a menü. Aztán megesszük a macskát, utána meg a kutyát. Az olaszok állítólag esznek macskát, a kínaiak pedig kutyát, nem? Szólt közbe Sárádi. Bernáttal biztos ellennénk egy ideig, csak már valószínűleg rágósa húsa. Tényleg a misztikus macska istennő a saját halálát is meg tudja jósolni, vagy csak a miénket? Ez téged nem érint, kedves István, mert te allergiás vagy a macskákra, közölte Füredi teli szájjal. Azt nem tudhatjuk, hogy sütve is allergiás vagyok-e rájuk, de ha igen, akkor legfeljebb megesszük egymást. Voltak azok az argentin focisták, akik lezuhantak az annokban. Uruguayok. helyesbített Benedek higgadtan, de érződött hangján az indulat. Jó, urugvájiak, akik lezuhantak Argentinában, hagyta jóvá Sárádi. Csillében, helyesbített Benedek. Nem mindegy, a lényeg az, hogy megették egymást, mondta Sárádi. Csak a hullákat. Még jó, muszáj mindig kiavítania, csattant fel István. Csak pontosítok, válaszolta Benedek. Mimi a szája elé kapta a kezét. Igyekezett a tenyere mögé rejteni, mennyire tetszett neki a párbeszéd. Összemosolyogtak etelkával. Olvastátok, hogy Tokióban megnyílt egy kannibál vendéglő? Kérdezte Füredi, hogy oldja a feszültséget. Az a neve, hogy ehető felebarát, és emberhúst szolgálnak fel. Ugyanúgy fűszerezik és sütik, mint a marhát vagy a disznót. Micsoda? Kérdeztem Mimi. Ez undorító. Miért? A hinduk nem ehetnek marhát, a muszlimok és a zsidók disznót, de az emberevést tudtommal nem tiltse egyetlen vallás sem. Felelte Sárádi István. Olvastam, hogy az ételek száz 100 és ezer dollár között ingadoznak, a legdrágább emberhúsból készült vacsora ára 1200 dollár. Nem is drága. Egy csúcs sátomárgó vagy satorócsil többe kerül. Biztos ott is az italon hozzák be a vacsora árát. Nevetett Füredi. Most viccel, ugye, Jóska? Borzongott Mimi. Nem. Komolyan olvastam valahol. Állítólag 2014-ben Japánban elfogadtak egy törvényt, amelyben engedélyezik az emberhús fogyasztását. Csak be kell tartani az egészségügyi szabályokat. És honnan szerzik a húst? Csak nem nagyüzemi tartás, mint a csirkéknél, kérdezte István és Etelkára nevetett. Haláluk előtt az emberek szerződést köthetnek az étteremmel. A család 35 ezer dollárt kap a húsért, de szerződést mindenki csak magára köthet. Nehogy eladják a nagymamát, ahotázott Sárádi. Vagy nehogy elkezdjék levadászni egymást az emberek a pénzért. Egyébként csak fiatalokkal kötnek szerződést, Mármint azokkal, akik várhatóan fiatalon halnak meg, és egy speciális diétát kell folytatniuk, hogy a húsuk ízletes legyen, mesélte Füredi József. Ezt az undorító történetet csak valami beteg agy találhatta ki, csúvált a fejét Etelka. Nem hagynátok abba, mindjárt rosszul leszek. Pedig, ha a sorkizöltséges tálalják fel, akkor Konnibáléknál az vegakajának számít, és még etelka is ehetne belőle? Nevetett István. Emlékeztek a vicce, hogy mi az abszolút bizalom? Konnibál nővel franciázni. Ezt a viccet, ha jól emlékszem, 13 éves koromban hallottam legutóbb, gondolta Benedek, akkor is elég undorítónak tartottam. Mégis kiár egy ilyen étterembe, elmebetegek? Csodálkozott Mimi. Állítólag az első vendégek argentinok voltak, mondta Füredi. Biztos azok, akik az andokban rászoktak az emberhúsra, vigyorgott István. Ismétlem, azok uruguájak voltak, és csíliben történt, jegyezte meg Benedek. Ja, valóban, de tényleg Benedek azért emberhús vacsorát készíteni magának is kulináris kihívás lenne, nem? Provokálta István Benedeket. Még nem gondolkodtam rajta, milyen formában lenne a legízletesebb az ember. Tűnődött Benedek. Minden esetre tudni kellene a hús eredeti ízét, hogy kitaláljuk hozzá a megfelelő fűszerezést. A gond az, hogy az erkölcsi gátak megakadályoznak engem az emberevésben, tette hozzá gondolatban. A morál nem engedi, felelte és sajnálkozva széttárta akarját. De csak addig működik a morál, amíg nem visz rá a kényszer, hogy embert tegyünk, jelentette ki Sárádi. A szükség nagyúr... Ezt nem tudom, gondolta Ézsiás Benedek. A morális fék amolyan nyugati mánia lehet. Mert voltak törzsek, ahol lelki furdalás nélkül falatoztak fele barátaikból. Amúgy a kannibalizmus valóban szinte minden kultúra része, de többnyire inkább csak a mitológiának. A nap megeszi a csillagokat. A csillagok felzabálják a fogyó holdat. A görög-római mitológiában pedig a könyörtelen idő, Kronos Szaturnusz fölfaja a saját gyermekeit. Aztán mindenki feltámad, mert a mitológiában a kannibalizmus a természet körforgását, a pusztulást és az újjászületést jelképezi. Emlékezett az olvasmányaira Benedek. A valóságban csak elszigetelt népek falták fel az embertársaikat. Többnyire azért, mert azt hitték, ha megeszik az ellenséget, akkor az erejük és a tudásuk beléjük száll. No, és amikor a mi kultúrákban az emberek felzabálják egymás lelkét, az micsoda? Az nem kannibalizmus tépelődött. És amikor mások vagyonát zabálják kérdezte Ézssiás Menedek. Sárádi arcáról leervadt a mosoly. A nyugati ember érthetően borzong ezektől a természeti szokásoktól de nagyszerűen belenyugszik nyugszik az etnikai mészárlásokba, a vallásháborúkba, az éhínségbe, persze csak akkor, ha nem őt érinti. Az mennyivel emberségesebb, tűnődött Benedek. Úgy szeretlek, majd megeszlek, kurjantott Füledi József vidáman. Kicsit fejébe szállt az ital. Hát igen, a szeretetben tényleg van némi kannibalisztikus ösztön. A szülő felfalná bekebelezni a gyerekét, a szerelmes a szerelmét, nyugtázta magában Benedek. Így akarnak egyesülni, mondta hangosan. Ha megenni nem is bekapni, szopogatni, nyalogatni néha valóban eszébe jut az embernek, tért vissza sárádiba a lélek. István, mi lenne, ha nem mindenről ez jutna az eszedbe? kérdezte Mimi a fejét csóválva. De hát erre célzott benedek, nem? Majd nem, válaszolta benedek. Közben arra gondolt, hogy a benszülöttek sem értették, amikor a misszionáriusok megtérítették őket, és az áldozáskor azt mondták nekik, az ostya Krisztus teste a bor meg Krisztus vére. Ezek megeszik az istenüket? kérdezték döbbenten. Azt állított benedek, hogy a kannibalizmus ember szeretet? Érdeklődött Jóska csodálkozva. Hogy pontosan mi az ember szeretet, azt ma már ő maga sem tudja, tűnődött benedek. Valószínűleg régen sem tudta, csak akkor még úgy hitte. A keleti beszéd jutott eszébe. Amikor a bölcs megkérdezi a tanítványától, miért eszik halat. Mert szeretem, felelte a tanítvány. Szereted a halat, és ezért kifogod, megölöd, megsütöd és megeszed. Te nem a halat szereted, hanem saját magadat, mondta a bölcs. Az emberek, ha megkérdezik tőlük, miért szeretnek valakit, többnyire azt felelik, mert olyan jó hozzám, mert segít nekem, mert odafigyel rám. Hozzám, nekem, rám. Mindig arról szól a válasz, hogy mi mindent kapunk. Azt szeretjük, aki gondoskodik rólunk, akitől várhatunk valamit, gondolta Ézsiás Benedek. A szeretet az, amit önzetlenül adunk, jelentette ki végül Benedek. Ó, de gyönyörű, mágtanál Sárádi István. Ez biztosan valami keleti bölcsesség. Az ilyen szépítő gondolatok között olvastam azt is, hogy akit igazán szeretsz, azt elengeded. Mint Humphrey Bogart Ingrid Berg mondta kaszablanka végén, mi? Hát egy frászt. Akkor engedsz el valakit, ha nem fontos neked. Ami valóban fontos, azért foggal, körömmel harcol az ember.